Поштовне скарлатне сукно, князівської гідності шати висункнув щось майнуним проти сонця, що мало б заяріти на тканині так, як яріло їм в бочах з Рудигором, коли стали сьогодні вранці на краю галявини. Сонце не заяріло, ніхто не вигукував від захвату, бо в руці Хундертхенде, був жмут старої змервленої соломи. Може, вперше в житті рука ця опустилася розгублено. Кнегт злякався ще більше, ніж тоді, коли вбитого Рудигра, і безрадно спитав не знати й кого, як же це. Коньюраторес нон гратіс, свідки не бажані, промовив абат Бода, вбиваючи погляд у землю, щоб погамовати собі спокусу озирнутися назад, звідки їхали або поглянути туди, куди прямували. Літопис «Викриття» Про все володе записано так. Князь з молоду був боголюбивий, любив правду, був милостивий до бідних, шанував єпископів і священиків, але особливо любив монахів, давав йому все потрібне, був також воздержан і зате любимий отцем своїм. У Києві мав клопіт з племінниками, які просили волостей. Він усіх їх мирив, роздавав волості. До цих турбот прибавилися хворощі, старість, і став він любити молодих, радитися з ними. А молоді намагалися віддаляти його від старої дружини. До людей перестала доходити княжа «Правда», Ті вони стали грабувати, брати несправедливо пені при суді, а Всеволод нічого цього не знав у своїх хворощах. Пройзя, слава ще душевніше. Був родливий лицем, високий і повний, норву незлобивого, кривду ненавидів, правду любив, лестощів у ньому не було, прямий був чоловік і немстивий. Кількість зла йому зробили кияни, Самого вигнали, Дім розграбували, А він не заплатив їм злом за зло. Коли ж хтось скаже, Він карав всеславових визволителів, То не він же це зробив, а його син? Потім брати прогнали його, і Він ходив, блукав по чужій землі, А коли сів на своїм столі, І Всеволод прибіг до нього поконаний, То й Зеслав не сказав йому, «А ви що мені зробили?» І не заплатив злом за зло, а втішив. Сказав, «Ти, брат, показав до мене любов, звів мене на стіл мій і назвав старшим. Так і я тепер не пом'яну першої злоби. Ти мені, брат, а я тобі, і положу голову свою за тебе». Щось сталося. Не сказав йому, «Скільки ви мені зла зробили?» «А ось тепер настала і твоя черга» не сказав «Іди, куди хочеш», але взяв на себе братню печаль і показав любов велику. Невже літописець був так засліплений, що не побачив нічого? А чи так дорого йому було заплачено за приховування істини? Бо комусь надто залежало на тім, аби ввести в воману нащадків. Щоправда, події, мов би, стверджують слова літописця, але ж події теж викладено ним саме так, щоб вони слугували для затемнення істини. Коли вмер Святослав, і в його зятя, польського короля Болеслава, не було вже причини, щоб не помогти Ізяславу і знову повернутися до Києва, той дав вигнаному київському князеві військову поміч, і вдруге шов старший Ярославів син на Київ, щоб, може, ще раз, і знову, мабуть, не своєю, а синовою рукою Карати непокірливих киян. Але брат його Всеволод, чоловік справді вчений і, може, незлобивий, коли йшлося про дужих, зустрів його на Волині з невеликою дружиною і без битви поступився місцем. Сам запросив старшого свого брата зайняти великокнязівський стіл. Сам Всеволод сів у Чернігові. Туди незабаром приїхав Олег Святославович, Вигнаний із з Володимира Волинського, відданого і за синові Ярополку. Олег мав батькову вдачу, відзначався здобичливістю і непосидючістю. Незабаром метнувся в тмуто ракань, де сидів ще один безземельний ображений племінник, син покійного найстаршого Ярославового сина В'ячеслава Борис. Разом із Борисом, підмовивши полавцю. Племінники вдарили на дядька свого Всеволода, вибили його з Чернігова. Чернігівці прийняли раду Олега. Всеволод, побитий і нещасний, разом із малими дітьми, вночі тікав з города, біг до Києва, просив помочі Візяслава. І той справді, як записано в літописі, пішов на Чернігів, але не так для помочі Всеволоду, як з наміром покарати і провчити племінників. Була битва на Нюжатиній ниві коло Чернігова, і там загинув Борис В'ячеславович, але загинув неспогадано і зяслав, бо ніколи не може ніхто визначити наперед перебігу і кінця бодай щонайменшої битви. Так Всеволод несподівано став великим київським князем, не маючи суперників. На радощах він поховав і засла Софії поряд з Ярославом. Хоча син і не дорівнював ні в чому своєму великому батькові. Але й тут високовчений Севолод діяв не без для себе, бо ж поховання в Софії свідчило не так про велич небіжчика, як про великодушність наступника. А ще це був натяк на те, щоб його Всеволода вдячні нащадки поклали саме тут, у цьому найпишнішому храмі землі руське. Аби не записано ніяких його безчесних учинків, подбав севолод цілком імовірно також про те, щоб змовчано було про ті три літа, які Зяслав бігав по Європі, торгуючи рідною землею, яку продавали польському королеві і германському імператору і папі римському Григорію.